פרק כ"ז לדוד, אדוני אורי וישעי, ממי אירה? אדוני מעוז חיי, ממי אפחד? לקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, המה חשלו ונפלו. אם תחנה עלי מחנה, לא יירה ליבי. אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו, ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני. ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה ואוהלו זבחי תרועה. אשירה ואזמרה לאדוני. שמע, אדוני, קולי אקרא, וחונני וענני. לך, אמר לבי, בקשו פניי, את פניך, אדוני, אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תיטשני ואל תעזבני, אלוהי ישעי. כי אבי ואמי עזבוני, באדוני יאספני. הורני, אדוני, דרכך, ונכני באורך מישור למען שוררי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר ויפי החמס. לולי האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. כבה אל אדוני. חזק ויאמץ לבך, וכבה אל אדוני.